ואחר מות חצרון בחלב אפרתה, ואשת חצרון אביה, ותלת לו את אשחור אבי תקוע. ויהיו בני ירחמיאל בכור חצרון, הבכור רם ובונה, ואורן, ועוצם אחיה. ותהי אישה אחרת לי רחמיאל, ושמה עטרה.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 וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישעמא. ובני חלב אחי רחמיאל, משע בכורו, הוא אבי זיף, ובני מרשע אבי חברון, ובני חברון קורח ותפוח ורקם ושעמא, ושמא הוליד את רחם, אבי יורקעם. ורקם הוליד את שמאי, ובין שמאי מעון, ומעון אבי וצור. ועפה פילגש כלב, ילדה את חרן, ואת מוצא, ואת גזז, וחרן הוליד את גזז. ובני יהדאי, רגם ויותם, וגשן, ופלט, ועפה, ושעף. פילגש כלב, מעכה, ילת שבר ואת טרחנה, ותלת שעף אבי מדמנה, את שבה אבי מחמנה, ואבי גבעה, ובת כלב אכסה. אלה היו בני כלב בן חור, בכור אפרתה, שובל אבי קריית יערים. הרועה חצי המנוחות, ומשפחות קריית יערים, היטרי והפוטי, והשומתי והמשראי, מאלה יעצהו הצרעתי והאשתאולי. בני סלמה, בית לחם ונטופתי, עטרות בית יואב, וחצי המנחתי הצרעי. ומשפחות סופרים, יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, המה הכנים הבאים מחמת אבי וטרחיו